Yəni, mən ona bir şey verməsələm, yəni, qəlbindən nəsə olar və buna küfr edər və üzü cəhənnəmə düşər. Yəni, bu, Peyğəqəmətlərinin hikmətindən idi və Peyğəqəmətlərin bu hikməti ənsərlərə, yəni, ümumiyyətlə, sahabilərə açıqlayanda yəni, onlar bu məsələrinin hikmətini anlayırlar. Başa düşürlər ki, yəni, Peyğəqəmətlərinin bu, bu cür əməl etməsi yəni, nəyə görə idi və bütün müsləmanlar Peyğəqəmətlərinin qəliməti bu cür bölm razı olurlar. Həmçinin həqiqətən də, yəni onlar görürlər ki, bəziləri var idi məşhur şəh, cinlər kimi yoxam sam kəlimət demiş, çoxlu məzdurat vermişdi. Onların yəni çoxsu, yəni ən gözəl sahabelərindən olurlar. Ən gözəl İslamın ən gözəl, yəni ən addı səndən sahabelərindən olurlar. Bəzilərindən başqa. Və bəzi vaxtlarda gəlir ki, o heyətibinin Hüsn Əlfizari və Əqrə ibn Habis adlı bu üç nəfər Deyirlər ki, bəziləri var idi ki, İslamı yalnız dünyaya görə qəbul edirdilər. Yəni, İslamı müsəmin oldular ki, çoxlu malı da öyle təldə etsinlər. Yəni, Peygamberin hazır qoşunu var, dəstəsi var, gedib döyüşür və döyüşdən sonra nə qədə gənəmət əldə Yəni, məqsədlərə buydu bəzilə İslamı gələndə. Sonra deyir, biraz keçmir ki, az keçəndən sonra İslam, yəni İslam deyil ona, Bütün dünya və dünyanın içərisində olanlardan hamısına sevimli olur. Yəni, az keçmir, İslam dini onun yəni, tam əksin olur. O, İslam'a a dünyaya görə. Lakin, bir az keçəndən sonra o, yəni, dünyanı və, yəni, İslamın dünyadan və dünyanın içərisində olan bütün nazimətlərdən üstündür və onu daha sevimli olur. Və, Safani ibn-i Umeyyə, yəni, Peyğməd sənə bu hərəkətini xatırlayıb və deyir ki, Peyğəmbər deyil, o vaxtı, yəni verdiyini verəndə, yəni o vaxtı kəliməti böldü, mənə öz payımı verdi. O deyil, mənə ən nifrət etdiyim adam idi. Yəni, hətta baxma ki, İslamı yəni, bildirirdim ki, İslamı qabul etmişəm, lakin, mən yenə yəni Peyğəmbərim nifrət edirdim. Yəni, onu heç vaxt yəni, sevə bilmirdim. Və deyil, Peyğəmbər mənə mal-dəvlət verdiyicə, başladım Peyğəmbərimi daha çox sevməyə. Başladı həmin o qəzəb, nifrət mənim ürəyimdə Peyğamberi qarşı məhəbbət yaratmağa. Hətta deyir, mən deyir, onu bütün insanlardan çox istədim. Hətta öz evladımdan belə Peyğamberi daha çox istəyirdim. Yəni, bu da Allahlarının hikmətindəndir ki, yəni, bu cür insanların... Yəni, çünki hər insanın üslubu, yəni, dəvət etmək üçün üslub var və bəzi insandan var ki, bu cür dəvət olunurlar və Peyğamber səsində bu cür üslubdan istifadə edir. Və rəvətdən birində bir gəlir ki, Peyhəməzəm, bu adama yani, ə, ə, daha doğrusu, başqa bir nəfərə Həkim ibn-i Hizəm ona yani, nə qədər şey verdiyicə, Peyhəməzəm ona qəlimətdən bir faa verirdi, yenə də istəyirdi. Əlavə, yenə də qəlimətdən istəyirdi. Və Peyhəməzəm ona deyir ki, ey həkim, yani, bu adama deyir ki, ey francaz, inna həzəl məl xadrın huluf, bu mal dövlətdir, yaşıl və sevimlidir. Yəni qoyun üçün, heyvan heyvansa yaşıl ot necə sevimlidirsə, mal da insansa o cürdür. Yəni mal dövləti insansa o cürdür. Fə mən axədahu bi səhaabatin nəfsin pulkə lehü fihi. Kimdir təmiz qalb yəni ona qanə edən miqdarda bu mal dövlətindən götürərsə, Allah təala onun üçün o mal dövlətində bərəkət verər. Fə mən bi şəf nəfsin lə imbarək lehü fihi. Kimsə nəfsinə təbə olub bu maldan yəni, nə götürərsə, yəni nəfsə nə götürərsə, həmin adam bu mal tərəkat verilmir. Bu cür insan nəticədə yeyib doymayan insan kim olar? Yəni nə qədər yeyir, yenə də doymur. Bu cür insan kim olar? Vəlidun əxərunəl yədəs-sufla. Yüksək əl, yəni verən əl alan əldən üstündür. Yəni verən əl həmçinin yani, kim ki, yəni mağdur kiməsə verirsə, deməli verən əl alan əldən üstündür. Əlbəttə məsəl bu sözlədə deyir həm nəsə deyir ki, "Vəzili bəasetəkil haq la arzu ahadən bəzə şeyən hətə fariqə dunyə." Səni haqq olaraq göndərilən and olsun ki, bu gündən sonra mən heç kestən bir şey istəməyəcəm, ta ki dünyadan ayrılana qədər. Yəni dünyadan ayrılana qədər heç kişsən bir iynə belə istəməyəcəm. az bir şey olsa belə istəməyəcəm. Yəni bu sözdən sonra Bu adam, yəni çox təsirli və bu cür sözü deyir. Və sonra ravid deyir ki, həmin adam, yəni Həkim ibn Hezəm, adı sahabi, Peyğəmbər sallallahu ona verdiyi həmin o qəlnəməti götürmür, yəni hamısını tərk edir və ondan sonra ümmet deyir, heç vaxt deyir, yəni Beytul Maldan, yəni müsəlmanlara gələn o qəlnəmlərdən, o, yəni Beytul Mal deyirlər, yəni dövlətin xəzinəsindən heç vaxt ölünə qədər bir qəpiyə bel almır. Həmin adam Yəni, mal də oda götürmür. Rəmcinin bəzi yəni, kəndçə ərəblər var idi, pədəvilər, yəni, onlara bu ilkişmət açıqlanmamışdır. Yəni, onlar bilmərdilər ki, Peyğəmmət neyir belə deyir. Yəni, görür ki, fransizə 100-dən verdi, fransizə 50-dən qoyunverdi. O, heç düşmür. Her bir kəndçə necə gəldi, yəni, bölünür və bu vaxt bir nəfə gəlir ki, ya, Muhammed, ədil. ey, Muhammed, adilli et. Yəni, və sonra Peyğəmmətən buyurur ki, Əgər, yəni vay olsun sənin halına. Əgər mən adillik etmirəmsə, onda kim adillik edəcək? Laqad xəftə və xəsdə əgər mən deyir etməsəm, onda deyirsən, üz üstə yıxılıb, yəni sülünər və xəsarə çəkənlərdən olarsan. Yəni mən həqiqət adillik edirəm və həmişə fərmansan. Yəni bu açıdan soruşdur ki, yəni bu cür adamların nəsindən bir tayfa çıxacaq. Onlar deyir, yəni dindən yay oxdan çıxdığı kimi çıxacaqlar. Yəni oq ok, yaydan çıxdığı kimi dindən çıxacaqlar. Yəni xəvarizlə Peyğəmbər məsələn, yəni bu hadisədən sonra xəvarizlə haqqında Peyğəmbərsəm səhabələra xəbər verir. Və yani, bu vaxtda yani, həmişə olduğu kimi Ömər bin Xattab rəziyallahu anhu deyir ki: "Ya Resulullah, <gülüyor> icazə ver, bu boynunu vurum. Yəni bu münafığın boynunu vurum." Daha yenə Peyğəmbərsəm bürür ki, "Yəni mən Allah'a sığınıram. Buzur Əməzdən Allahı xofdur. Sonra cemaət deyər ki, Peyğəmbər öz əsabını öldürür. Çünki aradadır olan insanlar, 10 15 nəfər məsələn olan insan və hətta qoşun içində olan insan bilmir ki, niyə görə bu öldürülür. Aydandır. adam elə ki, Məhəmməd sallallahu sallam, öz əsabını öldürür. Hə yani, kim sözünü qulaq asmasa, hələ başını vurur. Bəlkə Peyğəmbər Ömərəyə yani, təbii ki, həmişə olduğu kimi, yani, icazə vermir. Və həminə Peygəmbər s.ə.m. kainəti yəni, böləndə, yəni Peygəmbərəm ətrafında çox, yəni sıx basaba basa soyuq, yəni olur. Hətta, yəni bu izdihamdan Peygəmbərəmə yəni əyində olan paltarı ağacın koluna ilişir. Ağacın koluna ilişir və Peyğəmbər s.ə.l.ə.m. deji mənə paltarımı mənə verir. Yəni bucbur basıb paltarımı özümə verir. Yəni paltarımı almır. <gülüyor> və Pəhmuzun soru bu ki, əydir, bu ağacın üzərində olan dişanlar qədər yenə də gəlimət olsaydı, yəni bu qədər yəni, yenə də maldə olsaydı, hamısını sizə paylayardım, hamısını sizə paylayardım. Və bundan sonra sizdir məni nə paxıl, nə yalancı, nə də qorxaq görməzdiniz. Yəni, siz bilərdiniz, yəni mən nə paxılam, nə qorxaqam, nə də yalancıam. Yəni, o 2 nəfər ki, var idi, hansıları şey yəni, tədədə İslamı qabül etmişlər, Yəni, onlar hələ yəni baş ağallarında, beyinlərində cahili abı havası dururdu. Çünki yəni, bir ay yoxdur İslamı qəbul ediblər. Və özləri İslamı qəbul edəndən sonra da həmişə döyüşlərdə, yəni belə yerlərdə olurlar. Sonra da bu cür hərəkətlər edirlər. Hətta yəni Pədəvər biri gəlir, Pəyvəmasın yaxasına tutur. Pəyvəmasın yaxasına tutur və şiddətlə Pəyvəmasın yaxasına udartır. Yəni pasından tutub tartır. Və bu vaxt Pərmasam yəni əlində olan paltarı onun boyunu çızır. Yəni, çünki Pərmasam gəndi paltarı ən ucuz paltar idi. Baxma bax bu uğuda var-durət var idi, yəni milyonlar var idi əlində, baxın özünə ən ucuz paltarı almışdı. Yəni ən ucuz paltar gənirdi və paltar yəni beləcə vaxtda yəni, belə şeylər yox idi indi ki məni çövəcənlə polis də azəndim, nə pambıza, belə şeylər yox idi. Yəni, o vaxt paltarlar ya yəni, xormanın liflərindən yəni, belə qəriz şeylərdən toxunurdu. Və həmin ərabi, həmin bədəvi ərəb Peygamber səhəm yaxısına tutup da paltarı onun boynunu cüzir. Yəni, Peygamber səhəm verir. Və həmin sonra o, həmin adamı qışkıraraq, yəni, mühkəm səhətən deyir ki, Murli min məlilləhi illə də indək. Mənim də Allahın sənə verdiyi maldurətdən mənim də payımı ver. Mənim də payımı, yəni, bu maldurətdən mənə də ver. Yəni, bədəvidir, yəni, kəhçə alamaya cahildir. Bilmir. Feyrmansa salam ona tərəf çevrilir, həmin oğlana təbəssüm edib başla gülməyə. Və deyir ki, yəni ona da bir şey verəni qoya aparsın. Yəni Feyrmansa bilir ki, bu cahildir. Bir şey cahil, elimsizdir. Yəni əgər onu yəni elmə olsaydı, yəni, bu belə eləməzdilər. Donlarda Feyrmansa məncə yəni, çünki Ümmətin müəllimidir, tərbiyətçisidir. Ona görə Feyrmansa ona fikir vermir. Ümumiyyətlə nəyin ki, buna bütün yəni belə hal-hazırda baxanda, yəni hətta yəni məscidə Yəni səbəh şəhərə, kiçik səbəhə çıxır. Orada da Peyğəmbərsəm hikmətlə davranır. Həcminə burada da. Hə Peyğəmbərsəm demiş ki, yəni daha aparım onu döyünləməyin, bu günə endir Peyğəmbərə. Heç nə, Peyğəmbərsəm gülürsə, gülür və deyir ki, buna da Maldorətdən biraz öyrənin, goy aparsın. Və yəni bu hadisələrə baxanda, yəni başqa, yəni çoxlu belə rivayətlər var. Bu hadisələrə ümum baxanda, yəni ki, kəndçi bədəvilər Yəni, mal dövrət əldə etmək üçün çıxmışlar. Yəni, onlar Allah yanda cihat üçün yox. Yəni, mal dövrət üçün gəlmişlər çoxdur. Ki, qoy gedib və çoxlu mal dövrət əldə etsinlər. Və lakin buna baxım, Ərəb onlar demək ki, yəni siz gəlmişsiniz mal dövrət üçün və ya ne üçün sizsən verilməyəcək, yəni, yəni siz günahçəsəsələr, Ərəb Fəhamas Azəzəm, sə onlara paylayır. Ki, yəni qoy hamısı, yəni istədilərini götürsünlər. İstədən götürsünə və Peymalasa mə qarşı birlərlərində hər birkin qalmısın. Və sonra Peymalasa qəniməti sonra, yəni qəniməti bölüb qutarandan sonra Havuzan qabiləsi e, tərəfindən bir dəstə gəlir, yəni böyük bir dəstə gəlir və Peymalasa deyir ki, biz artıq, yəni İslamı qəbul edirik, biz İslamı təslim oluruq və deyirlər ki, bəs bizim bizdən götürdüyümüz malı və yəni, əsrləri geri qaytarın. Geri qay yə, i̇kisindən birini, yəni bu iki şeyi bizə qaytarın. Və Peyomasəm deyir ki, ikisindən birini seçin. Ya mal dövlət, ya da ki, əsirlər. Və onlar deyirlər ki, bizim əsrlərimizi geri qaytar. Və bu vaxt Peyomasəm əsrləri geri qaytarır. Və sahabiləri işarə edir ki, çünki artıq Peyomasəm bölmüşdür bütün qəyməti, yəni əsrlər də Məudiyyət hamısı bölünmüşdür. Əfəmazam səhabələrə işarədir və deyir ki: "Fə men ahabbi minkum an yutiba zalika falyefal." kim bunu tam yəni sadiq qəlbinlə edə biləcəksə, yəni əsri rahatlıqla boşa biləcəksə, bu eləsin. "Wa men ahabbi an yakuna ala haddatin haddih hatta İstəyir ki, yəni, belə qoşaya bilmirsə əsrin, azad edə bilmirsə, onda, onun əvvəzinə biz ən birinci döyüşdən qazandığımız gənimətdən verərik, onun əvvəzin. Qoy o indiki əsrləri azad etsin. Və insanlar deyir ki, tayyəb nən ya Rasulullah xeyr ya Rasulullah, biz yəni, sənin dediyinə razıyıq və bizim nəfsimiz rahatdır, biz rahatca onları hamısını azad edə bilərik və bu cür Yəni, onlar bütün, həmin o əsrlərin hamısını azad edirlər. Və sonra Peygamber s.ə.v onlara yəni, əsrləri verəndən sonra həmin qəbilənin, yəni həmin o dəstəsi əsrləri götürüb geri qaydırlar. Və sonra Peygamber s.ə.v havızan qəbilisindən Marik ibn-ı adlı adamdan, hansı ki, yəni qoşuna başçılıq edir müşriklərin, onun haqqında soruşur. Onun haqqında soruşur ki, onun necə deyəni haradadır və deyir ki, onun yanına gedənlərə deyək ki, ona xəbər göndərin ki, əgər o Peyğəmbəs yanına müsəlman kimi gələrsə, onun ailəsini ona təslim edər, yəni qaytarar onun ailəsini özünə və onun mal dövlətini ona qaytarar və həmçinin ona 100 lənə yəni, dəvə verər. Əgər o İslamı qabül edərsə, əlavə ona 100 lənə dəvə verər. Və əməni ki, bu xəbər gəl çıxanda, yəni o istəyir, gəlsin Peyğəmbəs İlham yanına, çünki ailəsini kurtaracaq, hamsinin məhdudətini alacaq. Əlavə buna 100 dəyər veriləcək. Buna şünədə həmin adam Məlikimunov, dərmanmasa yanına gəlmək istəyir. Lakin tayfədən çıxmağa qorxur. Çünki, yəni, bu bu qədər döyüşxan təştirib, cəmaət hətta arvadları, uşaqları döyüşə çatmışdır. Qoyunları dəvlərə çatmış döyüşə. İndi desə ki, mən yadırıram, İslamı qəbul edirəm, məni bu öldürəcəklər. Özün özün yəni sən yəni, bu qədər milləti qördürməsən, indi gedəsən da həmin adam yəni Sərfəhanlarla qaçıb Məkkəyə gəlir və Peyğəmbər məcəssəllə ona vəd etdiyini, yəni hamsını verir, yəni onun ailəsini qaytarır, mal-dövlətini qaytarır və həmin üçün əlavə 100 dəvə də ona Peyğəmsüm hədiyyə edir. Və həmin adam İslamı qəbul edir və İslamı gözəl olur. Yəni İslamın üzərində sabit olur.